El fet que hi hagi només una, una, una llista, crec que és perquè la, la llista que es presenta és suficientment integradora i abasta suficients municipis i suficients sensibilitats i suficients persones com perquè tothom s'hi senti representat. Tanmateix, es tracta, tracta d'un càrrec per l'exercici del qual es necessita, es necessita temps, es necessita dedicació, es necessita, es necessita voler fer i tampoc és fàcil de trobar una persona que que si vulgui i que s'hi pugui dedicar alhora. Figueres, jo crec que Figueres hi haurà només una llista. Sí, ho creus? Estic convençut que només hi haurà una llista que integrarà les dues sensibilitats que es pretenien presentar sota un paràquia comú perquè el que volen el que volien les dues llistes i el que voldrà la llista única és el millor pel Partit Demòcrata de Catalunya a Figueres, el millor per l'Ajuntament de Figueres i el L per donar suport al govern de la Marta Felipe Figueres.